Розділ 20. Міс Марпл зникла. Листоноша, напривелике своє невдоволення, віднедавна одержав розпорядження розносити листи в Чепінк-Клегорні не тільки вранці, а й пополудні. Цього конкретного полудня він залишив три листи в літлпедоксі за 10 хвилин до п'ятої. Один був адресований Філіпі Геймс і написаний школярським почерком, два інші – Міс Блеклок. Вона розпочатала їх, коли вони з Філіпою сиділи за чайним столом. Рясна злива дозволила Філіпі покинути Дайас Холл сьогодні раніше, бо після того, як вона позачиняла теплиці, робити їй більш не було чого. Міс Блеклок розірвала першого конверта, у якому був рахунок за ремонт кухонного бойлера. Вона сердито пирхнула. Ціни Даймонда абсурдні, цілком абсурдні. Проте я не маю підстав сподіватися, що хтось узяв би менше». Вона відкрила другого листа, написаного незнайомим їй почерком. «Дорога тітенько Летті, сподіваюся, ви не проти, якщо я приїду до вас у четвер. Я написала Патрикові два дні тому, але він не відповів. Тому, я гадаю, ми про все домовилися. Мати збирається приїхати до Англії наступного місяця і сподівається тоді зустрітися з вами». Мій поїзд прибуває в Чіпінк-Клегорн о чверть на сьому вечора. Вам це зручно? Щиро ваша Джулія Симонс». Міс Блеклок спершу прочитала цього листа з чистим подивом, а потім із похмурим нерозумінням. Вона подивилася на Філіпу, яка всміхалася над листом сина. «Джулія і Патрик вже повернулися, ти не знаєш?» Філіпа підвела очі. «А тож вони прийшли відразу після мене». Зараз вони певно перевдягаються, вимокли під дощем. Можу я попросити тебе покликати їх? Звичайно. Стривай хвилину, я хочу, щоб ти це прочитала. Вона простягла Філіпі листа, якого одержала. Філіпа прочитала і похмурніла. Я не розумію. Так само не розумію і я. Гадаю, я маю право на пояснення. Поклич Патрика та Джулію, Філіпо. Філіпа гукнула, стоячи внизу сходів. «Патрику! Джуліє! Міс Блеклок хоче вас бачити!» Патрик збіг униз, сходами й увійшов до кімнати. «Не йди, Філіпо!» – сказала міс Блеклок. «Привіт, тітко Леті!» – весело, – сказав Патрик. «Я вам потрібен?» «Так, потрібен. Можливо, ти поясниш мені? Ось це!» На обличчі Патрика з'явився вираз майже комічної розгубленості, коли він читав листа. Я ж хотів послати їй телеграму. Що я за осел? Цей лист я сподіваюся від твоєї сестри Джулії». «Так-так, від неї», – міс Блеклук похмуро запитала. «Тоді поясни мені, будь ласка, хто та молода жінка, яку ти привів сюди як Джулію Симонс і яку я вважала твоєю сестрою і своєю родочкою? Розумієте, тітко-леті, справа в тому, я спробую вам пояснити». Звісно, мені не слід було робити це, але мені так хотілося утнути якийсь жарт. Якщо дозволите мені пояснити, я чекаю твоїх пояснень, хто ця молода жінка. Я зустрівся з нею на одному коктейлі, відразу по тому, як демобілізувався з армії. Ми почали розмовляти, і я сказав їй, що їду сюди. І тоді нам спало на думку, що було б непоганим жартом, якби я привіз її сюди». Річ у тому, що Джулія, справжня Джулія, шалено мріяла про театр. І мати пережила кілька нападів. Так їй цього не хотілося. Проте Джулії пощастило приєднатися до цікавої трупи в Перті чи десь там. І вона вирішила спробувати. Але щоб мати не турбувалася, вселити їй думку, що вона тут, зі мною, навчається на адміністратора як добра і порядна дівчина. Я все ж таки хочу знати, хто ця молода жінка. Патрик із полегкістю обернувся, коли Джулія, холодна й незворушна, увійшла до кімнати. Нашу витівку викрито, сказав він. Джулія підняла брови. Потім спокійнісінько пройшла вперед і сіла. Окей, сказала вона. Так тому й бути. Ви, певно, дуже розгнівалися. Вона подивилася з незворушною цікавістю на вираз обличчя міс Блеклок. На вашому місці я була б дуже сердита. Хто ти? Джулія зітхнула. «Я гадаю, настала та мить, коли я повинна розповісти все на чистоту. Що ж, почнімо. Я одна з частин комбінації Піп і Емма. Якщо висловитися точніше, то мене звуть Емма Джоселін Стамфордис. Щоправда, батько рано відмовився від прізвища Стамфордис. Думаю, згодом він називав себе Декурсі». Мій батько й мати, дозвольте мені розповісти вам, розлучилися десь через три роки після того, як народилися Піп і я. Кожне з них пішло своєю дорогою. І вони розділили нас. Я дісталася батькові. Загалом він був поганим батьком, хоч і дуже чарівним. Протягом певних вельми занудних періодів я виховувалася в монастирях коли батько зовсім не мав грошей або готувався взяти участь у якійсь особливо не цій афері. Він мав звичай щедро оплачувати перший семестр мого перебування в монастирі, а потім зникав і залишав мене в руках черниць на рік або два. У проміжках часу між тими періодами ми з ним іноді жили цікавим життям, обертаючись у космополітичному товаристві. Проте війна остаточно нас розділила – я не маю жодного уявлення про те, що сталося з ним. Мені довелося пережити кілька власних пригод. Протягом певного часу я перебувала в лавах французького опору. То був незабутній досвід. Щоб скоротити довгу історію, скажу, що я приїхала до Лондона і почала думати про своє майбутнє. Я знала, що брат матері, з яким вона мала жахливу сварку, помер дуже багатою людиною. Подивилася його заповідь чи немає там чогось для мене. Там не було нічого. Тобто не було нічого в прямому розумінні. Я навела кілька довідок про його вдову. Вона, схоже, була тяжко хвора, жила на ліках і потроху вмирала. Усі свої надії, як я зрозуміла, я могла покладати лише на вас. Вам мала дістатися величезна купа грошей, і вам не було на кого їх витрачати. Я буду з вами цілком відверта. Мені спало на думку, що я могла б познайомитися і подружитися з вами, і ви могли б відчути до мене симпатію. Адже багато чого змінилося, хіба ні, відтоді, як дядько Рендел помер. Скільки тих грошей провалилося прірву під час катастрофи, яка навалилася на Європу? Я подумала, а може ви пожалієте нещасну дівчину-сироту, саму одну у світі, і надасте їй невеличке утримання?» «То ти на це сподівалася?» – похмуро посміхнулася міс Блеклок. «Так, адже я вас зовсім тоді не знала. Я уявляла собі, як приїду до вас і зі слізьми на очах розповім про своє становище. Потім мені пощастило зустрітися з Патриком. Бувають вже такі щасливі випадки. І він виявився вашим племінником, кузеном чи якимсь іншим родичем. Я сприйняла цю зустріч як неймовірне щастя». Я познайомилася з Патриком, і він охоче пішов мені на зустріч. Реальна Джулія була безтями від своїх театральних мрій, і я незабаром переконала її, що високий обов'язок перед мистецтвом вимагає від неї оселитися в якомусь незатишному помешканні в Перті і навчатися там сценічної майстерності, щоб стати новою Сарою Бернар. Не звинувачуйте Патрика занадто. Він відчув великий жаль до мене. Самої, одної, на цілому світі. І незабаром переконав себе в тому, що для мене буде просто чудово приїхати сюди з ним, як сестрі, і спробувати досягти своєї мети. І він також схвалив те, що ти наговорила стільки брехні поліції. Майте співчуття, Леті, невже ви не розумієте, що коли відбувся той безглуздий напад на ваш дім, чи радше після того, як він відбувся, я почала відчувати себе невельми затишно. Не випадає сумніватися, що я мала досить переконливий мотив прибрати вас зі своєї дороги. Та й тепер я нічим не можу довести вам, що то була не я, крім свого слова. Ви не можете вимагати від мене, щоб я пішла до поліції і взяла на себе злочин, до якого не маю стосунку. Навіть Патрик підозрює мене іноді. А якщо він може думати про мене таке, то з якого дива мені повірить поліція?» Той детектив-інспектор здався мені чоловіком надзвичайно скептичного розуму. Ні, я вирішила, що єдиний вихід для мене – тихесенько сидіти, як Джулія, і просто зникнути, коли час нашого перебування тут закінчиться. Звідки я могла знати, що Джулія, яку ми обминули, реальна Джулія, поскандалить зі своїм режисером і відмовиться від своєї витівки, не змігши дати раду своєму темпераменту? Вона написала Патрикові і запитала, чи можна їй сюди приїхати. А він, замість написати їй «Не з'являйся», узагалі забув їй відповісти. Вона скинула на Патрика гнівним поглядом. «Чи ж не йолоб?» Вона зітхнула. «Ви навіть уявити собі не можете, як мені нелегко доводилося в Мілчестері. Звичайно, я не була у шпиталі, але мені треба було десь гаяти час». І я годинами сиділа в кінотеатрах, знову і знову дивлячись найжахливіші фільми. «Піп і Емма», – прошепотіла міс Блеклук. «Чомусь, попри слова інспектора, я ніколи не вірила, що вони існують реально». Вона запитливо подивилась на Джулію. «Ти, Емма?» – сказала вона. «А де Піп?» Очі Джулії чисті й невинні зустрілися з її поглядом. «Я не знаю», – сказала вона не маю найменшого уявлення. «Я думаю, ти брешеш, Джулія. Коли ти бачила його востаннє? Чи Джулія на мить завагалася перш ніж заговорила?» Перш ніж промовила чітким і впевненим голосом. «Я бачила його востаннє, коли йому було три роки, коли мати забрала його. Після того я ніколи не бачилася ані з ним, ані з матір'ю. Я не знаю, де вони. І це все, що ти можеш мені сказати?» Джулія зітхнула. «Я могла б попросити у вас пробачення, але мої слова не були б цілком щирими, бо я знову зробила б те саме, звісно, якби не знала, що відбудеться це жахливе вбивство». «Джулія», – сказала міс Блеклок, – «я називаю тебе Джулією, бо я так звикла. Ти брала участь у французькому опорі, чи не так?» «Так, я воювала там півтора року. Тож, думаю, ти навчилася там стріляти». І знову погляд тих самих холодних очей зустрівся з її очима. «Я вмію стріляти добре. Я першокласний снайпер. Я не стріляла у вас, летиція Блеклок, хоч можу це підтвердити лише своїм словом. Але повірте мені, якби я у вас стріляла, то не схибила б». Напружену тишу моменту порушив гуркіт автомобіля, який під'їхав до дверей. «Хто б це міг бути?» – запитала міс Блеклок. У двері пропхалася скуйовджена голова Міці. Вона закотила очі. «Це знову приїхав поліція», – сказала вона. «Він нас переслідувати. Чому він не давати нам спокій? Я не годен це витерпіти. Я писати сам прем'єр-міністр. Я писати ваш король». Рука кредука рішуча й нетерпляче відіпхнула її в бік. Він увійшов із таким похмурим виразом на міцно стиснути губах, що всі подивилися на нього з острахом. Це був інший інспектор-кредок. Він суворо промовив. Убито міс Мергатройд. Вона була задушена, не більш як годину тому. Він зупинив погляд на Джулію. «Міс Симонс, де ви були протягом дня?» Джулія стомлено проказала. «У мілчестері. я тільки щойно увійшла». «А ви?» Інспектор спрямував погляд на Патрика. «Теж там. Ви обоє повернулися разом?» «Так, разом», – сказав Патрик. «Ні», – відповіла Джулія, – «не треба брехати Патрику. Таку брехню неважко спростувати, адже в автобусі було багато людей. Я повернулася більш раннім автобусом інспектори, тим, який приходить сюди о четвертій годині. І що ви робили потім?» Я пішла прогулятися. «У напрямку садиби Боулдерс?» «Ні, я ходила в поле». Він подивився на неї пильним поглядом. Джулія з блідим обличчям, з міцно стиснутими губами, не відвела свого погляду. Перш ніж хтось устиг заговорити, задзвонив телефон. Міс Блеклок, запитливо подивившись на кредока, підняла слухавку. Так? Що? А банч, що? Ні, ні, не було. Не маю уявлення. Так, він тепер тут. Вона опустила слухавку і сказала, «Місіс Гармон хоче поговорити з вами, інспекторе. Міс Марпл не повернулася до будинку вікарія, і міс Гармон турбується за неї». Кредок ступив два кроки і схопив телефон. Кредок слухає, «Я стурбована, інспекторе», – почувся голос банч, позначений дитячим тремтінням. «Тітка Джейн кудись пішла, і я не знаю, куди саме. І кажуть, ніби міс Мерґетройд убито. Це правда?» «Так, це правда, місіс Гармон, міс Марпл була разом із міс Гінчклів, коли вони знайшли тіло». «А, он, де, значить вона, де?» – у голосі Банч прозвучала полегкість. «Ні-ні, її там немає. Вона пішла звідти. Дайте на мені глянути. Десь півгодини тому. Вона не прийшла додому?» «Ні, не прийшла. А йти звідти не більш як десять хвилин. Де вона може бути?» «Можливо, зазирнула до когось із сусідів». «Я телефонувала всім. Її ніде нема. Я боюся, інспектори?» «Я теж», – подумав Кредок. Він швидко сказав. «Я негайно їду до вас». «Приїздіть! Вона залишила клаптик паперу. Вона щось писала на ньому перед тим, як поїхала. Я не знаю, що це може означати. Для мене схоже на якусь тарабарщину». Кредок поклав слухавку. Міс Блеклок стривожено запитала. «Щось сталося з міс Марпел? О, я сподіваюся, що ні». «Я теж сподіваюся», – відказав кредок, але погляд у нього був похмурий. «Вона така стара і така слабенька?» «Знаю». Міс Блеклук ухопилася рукою за намисто з перлів, яке туго обрягало їй шию, і сказала хрипким голосом. «Що далі, то гірше. Той, хто витворяє все це, інспекторе, мусить бути божевільний, геть божевільний». «Та певно». Туге намисто на шиї в Блеклок порвалося, натягнуте її нервовими пальцями. Білі кульки розкотилися по кімнаті. Летиція скрикнула зболеним голосом «Мої перли! Мої перли!». Агонія в її голосі була такою гострою, що всі з подивом обернулися до неї. Вона обернулася, притиснувши долоню до горла і, схлипуючи, вибігла з кімнати. Філіпа почала збирати перли. «Я ніколи не бачила, щоб у неї з якоїсь причини так псувався настрій», – сказала вона. «Звісно, вона завжди їх носить. Певно, це чийсь дорогий подарунок або що? Можливо, від Рентела Гедлера?» «Можливо», – повільно проказав інспектор. «А вони можуть бути справжніми», – запитала Філіпа, стоячи на вколішках і збираючи білі лискучі кульки. Узявши одну кульку у свою долоню, кредок уже наготувався зневажливо відповісти». Справжніми? Звісно, ні, але зненацька придушив у собі ці слова. А що як ці перли і справді справжні? Вони такі великі, такі рівні, такі білі, що, здається, їхню фальшивість можна помацати. Але кредокові несподівано пригадалася одна поліційна справа, де намисто зі справжніх перлів було куплене за кілька шилінгів у крамничці лихваря. Летиція Блеклок запевнила його, що дорогоцінних прикрас у домі немає. Проте, якби ці перли якимсь випадком виявилися справжніми, вони коштували б фантастичну суму. Тим більше, якби їх справді подарував їй Рендел Гедлер. Вони здавалися фальшивими, вони мусили бути фальшивими, але що, як вони справжні? Чом би і ні, сама вона могла не знати про їхню ціну. Або могла обрати такий спосіб захисту свого скарбу – Ставитися до них так, ніби вони варті щонайбільше двох гіней. Скільки ж вони можуть коштувати, якщо вони справжні? Казкову суму. Суму достатню для того, щоб убити її за ці гроші, якби хтось знав про них. Одним ривком інспектор скинув із себе ці роздуми. Міс Марпл зникла. Він мусить негайно їхати до будинку вікарія. Банч та її чоловік чекали на нього. Їхні обличчя були стривожені й напружені. «Вона не повернулася», – сказала Банч. «А вона сказала, що повернеться, коли покинула Болдерс», – запитав Джуліан. «Ні, вона цього не сказала», – повільно промовив кредок, згадуючи останні хвилини, протягом яких він бачив Джейн Марпл. Він пам'ятав, як міцно були стиснуті її губи – і яке холодне і суворе світло струменіло з її зазвичай лагідних синіх очей. То була незламна й сувора рішучість. Але зробити що? Піти куди? Вона розмовляла із сержантом Флетчером, коли я в останній її побачив, – сказав він. Вони стояли біля воріт, а тоді вона вийшла на вулицю. І я подумав, що вона пішла прямо до вашого будинку. Мені треба було відправити її в машині, але я мав повні руки роботи, а вона вислизнула непомітно. Флетчер може щось знати. Де Флетчер? Та коли кредок зателефонував у садибу Боулдерс, то з'ясував, що ніхто не знає, де перебуває сержант Флетчер. І той не залишив також ніякого повідомлення про те, куди пішов. Хтось висловив припущення, що він повернувся до Мілчестера з якоїсь причини – Інспектор зателефонував до управління в Мілчестер, але ніхто нічого не чув про Флетчера й там. І тоді Кредок обернувся до Банч, бо пригадав, що вона йому казала по телефону. «Де той папірець? Ви мені казали, що вона щось писала на клаптику паперу». Банч принесла йому папірець. Він розгорнув його на столі й подивився на нього». Банч нахилилася над його плечем і повторювала окремо по літерах кожне слово, яке він читав. Лампа. Далі слово фіалки. Потім через інтервал. Де пляшечка з-під аспірину. Наступний рядок у цьому дивному списку було прочитати найважче. Солодка смерть, прочитала банч. Так називається торт Міці. З'ясувати, прочитав кредок. З'ясувати? «Що з'ясувати?» «Диво та й годі!» «Тяжка хвороба мужньо перенесена!» «Про що це вона?» «Йод!» – прочитав інспектор. «Перли!» «Ага, перли!» «А далі лоті, ні, леті!» «Її е схоже на о!» «А потім берн!» «Пенсія!» Кредок і Банч здивовано витріщилися одне на одного. Кредок перечитав швидко. Лампа, фіалки, де пляшечка з підоспірину, солодка смерть, з'ясувати, тяжка хвороба, мужньо перенесена, йод, перли, Берн, пенсія. Банч запитала: "Це щось означає? Узагалі щось-небудь означає? Я не бачу ніякого зв'язку". Кредок повільно промовив: "У мене був ніби проблиск, але тепер я нічого не бачу". «Дивно, чому вона згадала про перли?» «Справді, вона згадала про перли. Що б це могло означати?» «Чи міс Блеклок завжди носить цей потрійний разок перлів?» «Так, завжди. Іноді ми сміємося з неї. Вони надто яскраво створюють враження фальшивих, чи не так? Але, мабуть, вона вважає їх дуже модними». «Може бути й інша причина», – повільно проказав кредок. «Ви ж не хочете сказати, що вони справжні?» О, справжніми вони ніяк не можуть бути. Чи дуже часто вам доводилося бачити справжні перли такого розміру, Гармон. Але ж вони так блищать. Кредок стянув плечима. Хай там як, а вони тепер не мають значення. Лише міс Марбел тепер має значення. Ми повинні знайти її. Вони повинні знайти її, поки не буде пізно. Та, можливо, вже надто пізно. Ті нашкрябані олівцем слова означали, що вона вийшла на слід. А це небезпечно, жахливо небезпечно, іде у біса Флетчер. Кредок вийшов із будинку вікарія і рушив туди, де покинув свій автомобіль. Шукати. Ось і все, що він міг зробити, шукати. І тут, із під низько похиленого гілля лаврів, до нього озвався голос: Сер, сказав сержант Флетчер, сер. Розділ 21. Три жінки. У садибі Літл Педокс закінчили вечеряти. За столом панувала ніякова мовчанка. Патрик, із прикрістю усвідомлюючи, що він потрапив у неласку до тітки Летті, робив лише спазматичні спроби розпочати розмову, але ніхто йому на них не відповідав. Філіпа Геймс поринула в роздуми. Міс Блеклок також облишила намагання поводитися з притаманною їй веселістю. Вона перевдяглася до вечері і зійшла вниз у намисті скамей. Але вперше страх виднівся в її обведених темними колами очах і виявляв себе в тремтінні рук. І тільки Джулія зберегла протягом усього вечора свій вираз цинічної незворушності. «Пробачте мені, Летті, – сказала вона, – що я не можу негайно спокуватися і покинути ваш дім, бо, думаю, поліція мені цього не дозволить. Проте я не стану довго муляти вам очі» чи як там кажуть, бо незабаром сюди з'явиться інспектор Кредок із ордером на мій арешт, і надіне на мене наручники. Власне кажучи, мене дивує, чому він досі цього не зробив. «Він шукає стару леді, міс Марпл», – сказала міс Блеклок. «Ви гадаєте, її теж убили?» – запитав Патрик із суто науковою цікавістю. «Але чому? Що їй могло бути відомо?» «Я не знаю», – похмуро відказала міс Блеклок. Можливо, міс Мерга щось їй сказала. Якщо її теж убито, то, виходячи з логічних міркувань, це могла зробити тільки одна особа. «Хто?» Гінчклію, звичайно», – сказав Патрик із тріумфом у голосі. Адже міс Марпл бачили востаннє саме там, у садибі Болдерс. Моє розв'язання проблеми полягає в тому, що шукати її тіло треба саме там. «Мені болить голова» тупо промовила міс Блеклок. Вона притиснула пальці до лоба. «Навіщо Гінч убивати міс Марпл? Це не має сенсу!» «Це мало б сенсу тому випадку, якби Гінч убила Мергатройд, – переможно заявив Патрик. Філіпа вийшла зі своєї апатії, щоб сказати, «Гінч не могла вбити Мергатройд. Вона могла б, якби Мергатройд натрапила на доказ того, що Гінч скоїла якийсь злочин. Хай там як, а гінч була на станції, коли Мергатройд було вбито. Вона могла вбити Мергатройд перед тим, як поїхала. Несподівано летиція Блеклук закричала так, що всі здригнулися. Убивство, убивство, убивство. Чи не можете ви говорити про щось інше? Я налякана, невже ви не розумієте? Я налякана. Раніше я нічого не боялася. Я вважала, що можу подбати про себе. «Але що ви можете зробити проти вбивці, який чекає і стежить за тобою, і жде свого часу? О, Боже!» Вона опустила голову на руки. Через мить підвела погляд і напруженим голосом попросила пробачення. «Пробачте, я втратила над собою контроль». «Усе гаразд, тітко Летті», – сказав Патрик із почуттям. «Я догляну за вами». «Ти?» «Це було все, що сказала Летиція Блеклок», але розчарування в тоні її голосу пролунало майже як звинувачення. Цей діалог відбувся перед самою вечерею. А Мінці ще й додала напруги, увійшовши та оголосивши, що не готуватиме вечерю. «Я нічого більше не робити в цей дім. Я йти до своя кімната. Я замикатися там до ранку. Я боятися. Тут убивати надто багато людей. Ту міс Меаргатройт із її дурним англійським обличчям – Кому треба було вбивати її? Лише мені як Маніяк десь тут, близько. А якові байдуже, кого він вбивати. Але я не хочу, щоб мене вбивати. Я бачити тіні на кухні. Я чути там шародіння. Мені ввижатися хтось на подвір'ї. А потім я бачити, як ковзає тінь під дверима. І чути, як хтось підходить. Тому я йти до своя кімната і замикати двері. А може ще й привалити їх шафою. А вранці я сказати той брутальний полісмен, що я втікати звідси, а якщо він мені не дозволити, я сказати, я горлати, горлати і горлати, аж поки мене не відпустять звідси. Усі, знаючи на що спроможна міці в галузі крику, здригнулися від страху на цю погрозу. «Отже, я пішов до своєї кімнати», – сказала Міці, повторивши свою заяву, щоб ні в кого не залишилося жодних сумнівів щодо її намірів. Суто символічним рухом вона скинула критоновий фартух, який носила. «Добраніч, міс Блеклок. Можливо, вранці ви вже не бути жива. Тому на цей випадок я сказати вам прощай». Вона рвучко обернулася і пішла. І двері м'яко зачинилися за нею зі своїм тонким скрипом. Джулія підвелася на ноги. «Я приготую вечерю», – сказала вона притаманним їй сухим діловим тоном. «Це буде набагато кращий вихід для нас, аніж терпіти мене тут за столом, поруч із вами». «Патрикові, оскільки він зголосився бути вашим головним охоронцем, я радила б куштувати першим кожну вашу страву. Я не хочу, щоб мене звинуватили, окрім усього іншого, ще й в отруєнні». Тож Джулія пішла на кухню і приготувала чудову вечерю. Філіпа вийшла за нею і запропонувала допомогти, але Джулія твердо сказала, що не потребує нічиєї допомоги. «Джулія, я хочу тобі щось сказати». «Зараз не час для дурних зізнань», – твердо сказала Джулія. «Повертайся до їдальні, Філіпо». Тепер вечеря закінчилася, і вони перейшли до вітальні, де зібралися пити каву за невеличким столом біля каміна. Ніхто, здавалося, не мав чого сказати. Вони чекали, і це було все. О пів на дев'яту зателефонував інспектор Кредок. «Я приїду до вас менш як через чверть години», – повідомив він. «Я приведу із собою полковника та місіс Істербрук і місіс Светенгем та її сина. Але ж, інспектори, я не зможу прийняти стільки людей сьогодні ввечері». Голос міс Блеклок звучав так, ніби був натягнутий, як тятива Лука. «Я знаю, як ви себе почуваєте, міс Блеклок. Пробачте мені, але це пильна справа». «Ви знайшли, міс Марпл?» «Ні», – відповів інспектор і повісив слухавку. Джулія винесла тацю з кавою на кухню, де на свій подив знайшла Мітсі, яка споглядала порожній посуд, навалений біля зливальниці. Мітсі вилила на неї потік лайки. «Глянь, що ти зробила з моєю гарна кухня!» Цей сковорідка. Я на ній тільки смажити омлет. А що ти на ній робив?» «Я на ній посмажила цибулю. Ти її зіпсував?» «Зіпсував. Її тепер треба мити. А ніколи, чуєш, ніколи не можна мити сковорідку, на якій смажиться омлет. Я протирати її масною газетою. І то все. А цю каструлю, що ти в ній робити? Я в ній лиш готувати молоко». «Вибач, я не знаю, у якій каструлі що ти готуєш», – сердито сказала Джулія. «Ти захотіла спати, і який біс тебе знову примусив встати, я не знаю. Забирайся звідси і дай мені спокійно помити посуд». «Ні, я не дозволяю тобі мити посуд у моя кухня». «Ох, Міці, ти неможлива». Джулія сердито вибігла з кухні і у цю мить дзвінок на дверях задзвенів. «Я не піду до дверей», – крикнула Міці з кухні. Джулія вилаялася непристойною лайкою, вельми популярною на материку, і пішла до парадних дверей. То була міс Гінчклів. «Добрий вечір», – сказала вона своїм грубим голосом. «Пробачте за несподіване вторгнення. Інспектор телефонував, сподіваюся». «Він нас не попередив, що ви прийдете», – мовила Джулія, проводячи її до вітальні. «Він сказав, що я можу не приходити, якщо мені не хочеться». – сказала міс Гінчклів. – Але мені хочеться. Ніхто не висловив міс Гінчклів співчуття, і ніхто навіть не згадав про смерть міс Мергатройд. Обличчя високої жінки з його грубими рисами само розповідало свою історію і робило будь-які вислови співчуття нахабством. – Увімкніть усі лампи, – звеліла міс Блеклок, – і підкиньте вугілля в камін. Мені холодно, мене всю трусить. «Підходьте сюди і сідайте біля вогню, міс Гінчклів». Інспектор сказав, що буде через чверть години. Вони вже, схоже, минули. «Міці вийшла знову», – сказала Джулія. «Справді? Іноді, я думаю, ця дівчина божевільна. Геть божевільна. Та, мабуть, ми всі божевільні». «Я категорично не згодна з тим, що всі люди, які чинять злочини, божевільні», – прогавкала міс Гінчклів. Я переконана, що розум у злочинця відзначається міцним і жахливим здоров'ям. З надвору почувся гуркіт автомобіля, і незабаром увійшов кредок разом із полковником і місіс Істербрук, а також з Едмонтом і місіс Светенгем. Вони були якось незвично сумирні. Полковник Істербрук сказав голосом, який був слабким відлунням одного з його звичних тонів. «Гарно, добрий вогонь». Місіс Істербрук не захотіла скинути шубку і сіла поруч із чоловіком. Її личко, зазвичай гарненьке й банальне, тепер було схоже на вузьку мордочку ласки. Настрій Ведмунда був, вочевидь, припоганий, і він на всіх дивився лютим поглядом. Місіс Светтенгем, схоже, робила над собою якесь велике зусилля, унаслідок якого її обличчя здавалося пародією на себе. «Жахливо все це, чи не так?» Сказала вона, намагаючись говорити тоном світської розмови. Я маю на увазі все, що тут сталося. І чим менше ми говоритимемо про це, тим ліпше. Бо нікому не відомо, хто наступний. Це як під час чуми. Люба, міс Блеклук, ви не думаєте, що вам треба випити трохи бренді? Половинку келишка, не більше. Я завжди думаю, що нема нічого ліпшого, аніж бренді. Це такий чудовий стимулянт. Ми повелися, як справжні нахаби, вдершись сюди отак, без запрошення. Але інспектор Кредок примусив нас прийти. І як жахливо те, що її досі не знайдено, ту бідолашну стареньку, яка гостює у вікарія. Бандж Гармон мало не збожеволіла від страху за неї. Ніхто не знає, куди вона пішла, замість піти додому. Вона не приходила до нас, я навіть не бачила її сьогодні а я не могла б не побачити, якби вона підійшла, бо я була у вітальні, позаду будинку, а Едмунд писав у своєму кабінеті, вікна якого виходять до фасаду, тобто ми її побачили б, хоч би звідки вона прийшла. І, звичайно ж, я сподіваюся і молюся, щоб нічого не сталося з цією Любою старенькою, і сподіваюся, що вона не втратила свій здоровий глузд або що. Мамо! Сказав Едмунд стражденним голосом ти не могла б заткнутися. Гаразд, любий, я більше не промовлю й слова, сказала місіс Светенгем і сіла на канапу поруч із Джулією. Інспектор кредок стояв біля дверей. Прямо перед ним, майже в один ряд, сиділи три жінки Джулія й місіс Светенгем на канапі. Місіс Істербрук на бильці чоловікового крісла. Він не наполягав на такому розташуванні але воно його цілком влаштовувало. Міс Блеклок і міс Гінчклів присіли на впочіпки біля вогню. Едмунд стояв біля них. Філіпа була десь глибоко в тіні. Кредок почав без передмови. «Ви всі знаєте, що міс Мергатройд убито», – почав він. «Ми маємо підстави вважати, що людина, яка її вбила, була жінкою. І з певних причин можемо звузити це коло ще більше». Зараз я запитаю кількох із тут присутніх дам, що вони робили сьогодні в проміжок часу між четвертою годиною і четвертою годиною 20 хвилин пополудні. Я вже дістав звіт про її сьогоднішнє пересування від молодої леді, яка досі називала себе міс Симонс. Я попрошу її повторити свої слова. Разом із тим, міс Симонс, я мушу остерегти вас, що ви не зобов'язані відповідати, якщо думаєте, що ваша відповідь, яку констебль Едвардс зараз запише, може бути потім використана проти вас у суді. «Ви зобов'язані мене про це попередити, чи не так?» – сказала Джулія. Вона була досить бліда, але спокійна. Я повторюю, що сьогодні між 4 годиною і 4.30 я йшла через поле понад струмком біля ферми Комптона. Я повернулася звідти дорогою, яка перетинає це поле і біля якої ростуть три тополі. Наскільки я пам'ятаю, не зустріла нікого. Я не проходила близько від садиби Боулдерс. Місіс Светенгем Едмунд сказав, Ви остерігаєте всіх? Інспектор обернувся до нього. Ні, поки що лише міс Симонс. У мене немає підстав вважати, що будь-яке інше твердження може дати привід до звинувачення. Але кожна з допитуваних осіб, звичайно, може вимагати присутності свого адвоката і відмовитися відповідати на запитання, якщо він не присутній. Але ж це було б цілковитим і дурним марнуванням часу, вигукнула місіс Светенгем. Я переконана, що відразу зможу точно сказати вам, де була і що робила. Вам це потрібно, чи не так? Можна мені починати? Так, будь ласка, місіс Светенгем. Дайте хвильку подумати. Місіс Светенгем заплющила очі, потім знову розплющила їх. Звичайно ж, я не маю жодного стосунку до вбивства міс Мергатройд. Я переконана, кожному це відомо. Але я знаю цей світ і знаю, що поліція наділена правом ставити будь-кому всі запитання, які вона вважає за потрібні, і ретельно записувати відповіді, бо все це, як ви висловлюєтеся, треба для протоколу. Правильно я говорю? Місіс Светенгем вистрелила цим запитанням у сумлінного констебля Едвардса і люб'язно додала. «Сподіваюсь, я кажу не надто швидко». Констебль Едвардс, добрий стенографіст, але мало обізнаний у правилах світського тону, густо почервонів і сказав «Усе гаразд мем, та, можливо, трохи повільніше було б краще». Місіс Светенгем заговорила далі, підкреслено, роблячи паузи в тих місцях, де вона вважала задоречне поставити кому чи навіть крапку. «Звичайно, мені тут доведеться зіткнутися з певними труднощами». «Адже відчуття часу в мене не дуже добре. До того ж, по закінченні війни половина наших годинників взагалі зупинилися, а ті, які досі йдуть, дуже часто або поспішають, або йдуть повільно, або взагалі зупиняються, бо ми їх не накручуємо». Місіс Светенгем зробила паузу, ніби чекаючи, коли пообвалюються всі ці уламки застиглого часу, а тоді сумлінно провадила». Я думаю, о четвертій годині я вивертала шкарпетку, але з незбагненних причин помилилася і вивернула не лицем, а сподом догори. А якщо не це, то либонь зрізала в сохлі хризантеми. Та ні, це було раніше, коли ще не почався дощ. «Дощ почався рівно о четвертій десять», – уточнив інспектор. «Справді? Тоді це набагато спрощує справу». Виходить, що я була на горі сходів, підставляючи таз під те місце, звідки завжди просочуються краплі дощу. І там полилося стільки води, що я відразу здогадалася – у нас знову забився жолоб. Тому я спустилася вниз, накинула свій макентош і взула гумові чоботи. Я покликала Едмунда, але він мені не відповів. Тому подумала, що, певно, він дійшов до дуже важливого місця у своєму романі, і я не стану його турбувати, адже робила це раніше й сама. Для цього треба лише прив'язати Віника до тієї довгої штуковини, якою ви підіймаєте вікна. «Ви хочете сказати», – втрутився Кредок, помітивши розгубленість на обличчі свого підлеглого, «що ви прочищали жолоб? А він весь забився опалим листям». Ця робота забрала в мене багато часу, і я вся вимокла, проте нарешті мій жолоб став чистим. Потім я повернулася в дім, перевдяглася. Це опале листя таке смердюче, а тоді пішла на кухню і поставила чайник. На кухонному годиннику була чверть на сьому. Констебль Едвардс закліпав очима. А це означає, переможно закінчила місіс Светенгем, що було точно за 20 хвилин до п'ятої. Чи хтось вас бачив тоді, як ви прочищали жолоб? Ні, відповіла місіс Светенгем, я неодмінно покликала б на допомогу першого, котрий там з'явився б. Ту роботу дуже важко робити водноруч. Тож, як ви стверджуєте, ви були на дворі, в плащі й чоботях, у той час, коли падав дощ. І, згідно з вами, протягом того часу ви прочищали жолоб, але не можете назвати нікого, хто міг би підтвердити ваші слова. «Ви можете подивитися на жолоб, він досконало чистий». «Ви чули, як мати гукала вас, містере Светтенгем?» «Ні», – сказав Едмунд, – «я міцно спав». «Едмунде», – докірливо кинула мати, – «я думала, ти пишеш». Інспектор Кредок обернувся до місіс Істербрук. «А що ви скажете, місіс Істербрук?» «Я сиділа зарче в його кабінеті», – сказала місіс Істербрук, дивлячись на нього своїми невинними очима. «Ми слухали у двох радіо, чи не так, Арчі?» Запала мовчанка. Полковник Істербрук був геть червоний. Він узяв руку дружини у свою руку. «Ти не розумієш цих речей, Кицю», – сказав він. «Щодо мене, то я мушу сказати, ви досить несподівано звернулися до нас із цим запитанням, інспекторе. Моя дружина, ви знаєте, була дуже вражена всіма цими подіями». Вона хвилюється, страшенно напружена і неспроможна, належно зосередитися, перш ніж зробить своє твердження. «Арчі! – вигукнула місіс Істербрук із докором у голосі. – Невже ти хочеш сказати, що тебе зі мною не було? – Але ж мене і справді не було з тобою, Люба. Від фактів, як то кажуть, нікуди не дінешся, а вони мають надзвичайну вагу, коли йдеться про розслідування такого виду. Я розмовляв із Лампсоном, фермером на Крофт-Енді, про сталеві сітки для обгородження курників. Це було приблизно за чверть до четвертої. Я повернувся додому лише після того, як перестав дощ. Саме перед чаєм. За чверть до п'ятої. Лора пекла млинці. А ви також виходили з дому, місіс Істербрук? Вродливе личко стало схоже на ласку більше, ніж будь-коли. У її очах з'явився зацькований вираз. «Ні-ні, я просто сиділа і слухала радіо. Я не виходила. Тоді ні. Я виходила трохи раніше, лише на невеличку прогулянку, зовсім недалеко». Вона дивилася на кредока таким поглядом, ніби чекала нових запитань. Але той спокійно сказав «Ці твердження будуть надруковані». Ви зможете прочитати їх і підписати, якщо вони точно відповідають дійсності». Місіс Істербрук подивилася на нього з несподіваною злістю. «А чому ви не запитуєте в інших, де вони були? У цієї жінки на прізвище Геймс або Ведмунда Светенгема? Звідки ви знаєте, спав він чи не спав у себе в кімнаті? Ніхто не бачив його?» Інспектор Кредок спокійно сказав. Міс Мергатройд, перш ніж померти, зробила певне твердження. У ту ніч, коли відбувся напад, хтось не був присутній у цій кімнаті. Хтось такий, хто мав би бути в ній присутній протягом усього того часу. Міс Мергатройд назвала своїй подрузі імена тих людей, яких вона бачила. Через виключення та дійшла висновку, що одного з гостей вона не бачила. «Там нікого не можна було побачити», сказала Джулія. «Мерга могла», – сказала міс Гінчклів, несподівано озвавшись своїм глибоким голосом. Вона стояла за дверима, там, де тепер стоїть інспектор Кредок. Вона була тією однією людиною, яка могла бачити, що відбувається. «То ви справді так думаєте?» – запитала Міці. Вона зробила один зі своїх драматичних виходів на сцену, розчахнувши двері і мало не збивши Кредока з ніг. Вона була у стані неймовірного збудження. «Ви не кликати сюди, Міці, разом з іншими, ви, тупий полісмени. Адже хто я такий? Лише Міці. Міці на кухні. Нехай вона залишатися на кухні, бо там її місце. Але я вам сказав, що Міці, як і будь-хто інший, а може й ліпше, а тож ліпше, може бачити, що відбуватись навколо неї. Так, так, я все бачити». І я все бачити в ту ніч, коли стався напад. Я все бачити, і я не зовсім повірити своїм очі, і тримати досі язик. Я подумати собі, нікому не скажу, що я бачити, ліпше зачекати». «А коли все вгамується, ти хотіла попросити трохи грошей від певної особи, чи не так?» – запитав кредок. Міці обернулася до нього, як розлючений кіт. «А чому би і ні? Чому я повинна сидіти тишком-нишком?» Чому б мені не попросити трохи грошей за те, що я великодушно мовчати? А надто, якщо в когось скоро будуть гроші. Багато, багато грошей. О, я чути дуже багато, і я знати, що відбувається. «Я знаю той Піпемер, таємне товариство, якого вона...» Міці драматично тицнула пальцем у Джулію. «Є агент. А тож, я зачекати і попросити б грошей. Але тепер я боюся...» «Тепер я радше подбати про свою безпеку, бо незабаром хтось може вбити й мене. Тому я сказати вам те, що знаю». «То я тебе слухаю», – сказав інспектор зі скепсисом у голосі. «Що ж ти знаєш?» «Я вам сказати», – врочистим голосом почала Міці. «У ту ніч я не чистити в буфетній срібний посуд», – як була сказала. «Я вже була в їдальні, коли почути, як гримнув постріл. Я виглянути в замкову шпарина». У холі темно, але знову гримати постріл. Ліхтар падати і гойднутися, коли падав. І я побачити її. І я побачити її поруч із ним, із пістолетом у руці. І я побачити міс Блеклок. Мене здивовано підскочила на місці міс Блеклок. Ти, певно, збожеволіла? Але ж це неможливо, вигукнув Едмунд. Міці не могла бачити міс Блеклок. Кредок утрутився і з ядучою іронією запитав. «Не могла, кажете, містере Светенгем? А чому би і ні? Бо то не міс Блеклок стояла там із револьвером. То були ви, чи не так?» «До чого тут я? Звісно, то був не я. Що за чортівня?» «Ви взяли револьвер полковника Істербрука. Ви домовились з Руді Шерцом, мовляв, от добрий жарт. Ви пішли слідом за Патриком Симонсом у дальню кімнату». І коли світло погасло, ви слизнули в хол крізь добре змащені двері. Ви вистрілили двічі в міс блеклок, а потім убили руді шерця. Через кілька секунд ви повернулися до вітальні, де стали клацати запальничкою. На якусь мить Едмунд втратив дар мови, а потім став бризкати слиною. «Що за нісенітниця? Що за жахлива вигадка? Чому я? Який я міг мати мотив?» Якщо міс Блеклок помре раніше від місіс Гедлер, спадкоємцями стануть двоє людей. Ми знаємо їх як піпа й Емму. Джулія Симонс виявилася Еммою. І ви думаєте, я піп? Едмунд засміявся. Фантастична, абсолютно фантастична гіпотеза. Я лише приблизно такого віку, більш нічого. І я можу довести вам, вам, клятому йолоку, що я Едмунд Светенгем. Свідоцтво про народження, атестати про закінчення шкіл, університетський диплом, усе, що хочете. «Ви не Піп?» – пролунав голос із темного кутка. Філіпа Геймс вийшла вперед. Її обличчя було бліде. «Я Піп, інспекторе. «Ви місіс Геймс?» «Так, усі вважали, що Піп був хлопець. Проте Джулія, звісно, знала, що її близнюком була інша дівчинка». Я не знаю, чому вона цього сьогодні не сказала. «Сімейна солідарність», – пояснила Джулія. «Я несподівано зрозуміла, хто ти така. До миті того просвітлення я не здогадувалася про це». «У мене виникла та сама думка, що й у Джулії», – сказала Філіпа, і її голос злегка затремтів. «Після того, як я втратила чоловіка і війна закінчилася, я замислилася про те, як мені далі жити». Моя мати померла багато років тому. Я навела довідки про своїх родичів Гедлерів. Місіс Гедлер помирала, і по її смерті гроші мала успадкувати міс Блеклок. Я з'ясувала, де живе міс Блеклок, і приїхала сюди. Я влаштувалася на роботу до місіс Лукас. Я сподівалася, що поза як міс Блеклок була літньою жінкою без близьких родичів, то, можливо, вона погодиться допомогти мені, «Не мені самій, бо я спроможна заробляти на себе, а допомогти з освітою Гаррі». Зрештою, то були гроші Гедлера, а вона не мала нікого зі своїх рідних, на кого могла б витрачати їх. А потім Філіпа заговорила швидше так, ніби гребля, за якою вона ховала свої слова, прорвалася, і вона не могла більше їх там утримувати. «Відбувся цей напад на будинок, і я стала боятися». Бо мені здавалося, що єдина людина, яка має мотив убити міс Блеклок – це я. Я не мала найменшого уявлення про те, хто така Джулія. Ми не однояйцеві близняти і не так уже дуже схожі. І тому мені здавалося, що підозрювати можна тільки мене. Вона урвала мову, відкинула з чола пасмо світлого волосся, і кредок несподівано зрозумів, що зблякла фотокартка у коробці з листами, певно, була світлиною матері Філіпи. Схожість була незаперечною. Він зрозумів також, кого нагадували йому слова місіс Гедлер про кішку, що випускала і втягувала пазурі. Саме такий жест він побачив тепер у Філіппи. «Міс Блеклок була дуже добра до мене, дуже і дуже добра, і я не намагалася вбити її. Я ніколи не думала про те, щоб вбити її. А про те я піп, і вона додала». Як бачите, у вас немає підстав підозрювати Едмунда». Немає підстав?» – перепитав кредок. У тоні його голосу знову з'явився відтінок ядучої іронії. Едмунд Светенгем – молодик, який дуже любить гроші. Молодик, який вельми, ймовірно, хоче взяти собі багату дружину. Але вона не стане багатою дружиною, якщо міс Блеклок не помре раніше від місіс Гедлер». «Та поза як було майже очевидно, що місіс Гедлер помре раніше від міс Блеклок, то ви мусили якось зарадити цій проблемі, чи не так, містере Светенгем? «Це паскудна брехня!» – заволав Едмунд. А потім раптом із кухні долинув крик. Моторушний крик жаху. «То не мійці?» – вигукнула Джулія. «Ні», – сказав інспектор Кредок то людина, на совісті в якої троє вбитих людей».